хтось із друзів Ігоря вас навідує?» – втрутився Микола. «Яке там? За десять років ви перші?» – гірко зітхнула жінка. Бесіда заходила у глухий кут. Після вдало вигаданої передмови спитати, з ким приятелював панко молодший виглядало б підозрілим, а відтак... Залишалось лише піти З наповненого привидами дому Отак і горюємо вдвох Самі-самісінькі на цьому світі По-бабськи промимрив Тарас Петрович Добре, хоч Пашко у нас є Буде кому все залишити А хто це Пашко? Мати панька? Невдоволена зміною теми, пояснила «Мій племінник, син мого брата». Шкода, що вони з Ігорем мало спілкувались. Пашко з малку до нього тягнувся. Але певні обставини. Хіба в Ігоря був двоюрідний брат? Взявши слід, черевичний міцно вчепився в стару, збираючись будь-якою ціною витягти з неї інформацію. «Мій брат не жив з матір'ю Павла, та ви його знаєте. Дивіться!» Вона протягнула руку у темряву поза освітлене кружальце над канапою і взяла портрет, що стояв на журнальному столику. З фотографії, сміхаючись та обіймаючи батьків панька, на Марину дивився київський приятель Уляни – Земляк, який надав Громовій притулок і, за її словами, товаришував з Антоніною. Хлопець, який устиг виказати свою ненависть на дачі в Кремені. Густий морок, звичного кошмару прорізав відчайдушний вереск російської поп-співачки і відразу – Потом почувся холодний Павлів голос. «Прокидайся, є розмова». Уляна осоловіло потерло обличчя і підвелася на ліжку. Пашко не з'являвся вдома півтори доби, і вона вже не сподівалась його побачити, бо на вечір мала квиток на поїзд. Час було витягати у голову з піску. Сидіння в столиці не вирішувало проблеми і не могло повернути Тоню. І, можливо, по відношенню до мами було несправедливим приховувати від неї правду. Дізнатись, де поховали сестру, не вдалося. Постійно випливала суперечлива інформація. Знайомий Павла, стверджував, що в якійсь загальній могилі, а джерела Кремнієвого повідомляли, що з невідомих причин для неї був зроблений виняток, і Антоніна отримала окрему могилу. Для Уляни, правда, не мала значення. Її влаштовувало б будь-яке місце, куди мама змогла б привозити квіти і де Офіційно дозволили б поставити табличку з доненьким ім'ям. Як щодо кіно, не хочеш прокрутити касетку? Пашко поводився так, ніби уляна щось йому забурговало, хоча так чи інакше їхні стосунки було безнадійно зіпсовано. Після смерті Армена вони безупинно сварились. Одні непорозуміння напластовувались на інші, і Уляна шкодувала, що не повернулася додому раніше. «А що за касета?» «Класна! Тобі сподобається!» – зухвало запевнив Пашко. Він підсунув телевізор ближче до ліжка, всівся поряд з Уляною і натиснув на «плей». Російська поп-діва зникла. Її характерне шипіння підказало Уляні, що запис любительський. Затим виникло зображення. Якась кімната з завішаним ковдрою вікном і обклеєними дешевими малиновими шпалерами стінами. Камера гуляла в руках оператора, доки тому не вдалося зафіксувати її і перевести на стілець у куті, де сидів зв'язаним незнайомий уляні огрядний чоловік. Його лице нагадувало суцільний синець, у волосі на скронях запеклася кров, а бурі плями на футболці не залишали сумнівів у тому, що людину мучили. Хто це? Звідки воно в тебе? Уляна ледь стримувала хвилювання. «Нежений коней, зараз цей кекс заговорить, і ти все зрозумієш», – збуджено посміхаючись, Пашко додав звуку. Тим часом камера вихопила крупним планом лише чоловіка, і придушений голос за кадром суворо наказав. «Назвіть своє ім'я і докладно опишіть, що і як ви скоїли». Ув'язнений бідолаха, заворушив пухкими щоками і шепеляво почав Жовтяк. Костянтин Жовтяк. 64-го року народження. Я замовив убивство своєї дружини Наталі Жовтяк і свого компаньона Валерія Приходька. Що сталося увечір убивства? знову озвався Невидимий оператор. «Ми з дружиною і Валера зі своєю Мариною були в гостях у спільного знайомого. Валера славився своїми ревнощами, і я натякнув йому, що Марина фліртує з господарем. Він одразу розійшовся. «Навіщо ви це вчинили?» Марина після сварок зазвичай відмовлялась сідати з ним у машину. Я сподівався, що так станеться і того вечора. Жовтяк відповідав, як слухняний школяр, з проговорюючи кожне речення. Здавалося, що він завчив свої слова. Я хотів, щоб разом із Приходьком убили мою дружину. Отже... «Ви сподівалися на випадок. Якби дружина Приходька сіла в машину чоловіка, вбили би її?» Далі Гундосив, допитувач. Жовтяк натужно закашлявся, камера ненавмисно від'їхала назад, і Уляна помітила, що окрім замисканої футболки і сімейних трусів, на ньому нічого не було».